עד צוהר, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמר לזרעך אתננה, הראיתיך ואינך, ושמה לא תעבור. וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני. ויקבור אותו וגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ומשה, בן מאה ועשרים שנה במותו, לא כהתה עינו ולא נס לכו. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, ויתמו ימי וכי אבל משה. ויהושע בן נון, מלא רוח חכמה,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 ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל.